Говард Філіпс Лавкрафт Морок над Інсмутом Взимку 1927 28 років офіційні представники федерального уряду цілком таємно обстежили Старий морський порт Інсмута, що в Масачусетсі. Широкий загал вперше про це дізнався в лютому, коли почалася хвиля облав та арештів. А потім і цілеспрямоване знищення шляхом підпалів та мінування величезної кількості напівзруйнованих, поточених шашелем, майже повністю непридатних для життя і, ймовірно, порожніх будинків вздовж берегової лінії. Збайдужілі до усього городяни розцінили акцію як чергові заходи влади у війні із контрабандою алкоголю. Допитливіші звернули увагу на небувалі масштаби арештів, незвичайну кількість залучених до справи полісменів і таємничість, із якою здійснювали затримання. Надалі не було жодних судових процесів і повідомлень про висунення звинувачень. Більше того, нікого із затриманих не бачили у в'язниці. Пізніше стали поширюватися непідкріплені фактами чутки про якесь небезпечне захворювання, концентраційні табори, утримання арештантів у різних військових і військово-морських тюрмах. Однак всі ці розмови не мали жодного підґрунтя. Інсмут майже знелюднів і лише останнім часом виказує ледь помітні ознаки поступового одужання. Численні скарги ліберальних організацій на неправомірні дії влади розглядали на нескінченних конфіденційних слуханнях, внаслідок яких для зацікавлених осіб влаштовували кілька інспекційних поїздок до в'язниць і таборів. Хоч як це дивно, але після цього ініціатори перевірок зайняли вкрай пасивну позицію замовчування, і з газетярями владі довелося поморочитися довше. Хоча, зрештою, і вони виявили готовність співпрацювати з урядом. І лише одна газетка, таблоїд, який ніхто не брав до уваги через дешеву сенсаційність матеріалів, надрукувала матеріал про глибоководну субмарину, що бутім то випустила кілька торпед у морській безодні неподалік рифу Диявола. Йшлося про невисокий чорний риф, за яких півтори милі від гавані Інсмута. Але почута від якогось моряка у портовому кублі новина виглядала неправдоподібною. Мешканці Інсмута і навколишніх містечок у розмовах між собою приділяли цим подіям чимало уваги, але ухилялися від балачок зі сторонніми. І не було нічого нового в тому, про що вони шепотілися і на що натякали. Вони говорили про майже спорожніли інсмут, який ось уже ціле сторіччя практично вимирає. Ті ж самі лякали й здогадки, що й багато років тому життя навчило їх оберігати таємниці, а тому будь-які спроби щось із них витягти були приречені на невдачу, і самі вони знали небагато а відокремлені від Інсмута неозорими безлюдними та пустельними солончаками сусіди і ще менше. Що ж до мене, то я маю намір порушити обітницю мовчання і дещо розповісти про ті події. Гадаю, що справа і так набула значного розголосу, тож моя розповідь про наслідки поліцейських рейдів та обшуків у Інсмуті хіба що трохи поглибить шок і відразу широкого загалу. Ті ж таки знахідки полісменів можна тлумачити дуже по-різному, і я не знаю, чи повною мірою відповідає реальності інформація, якою зі мною поділилися. Проте маю доволі багато підстав не бажати докопуватися до істини. Особисто я мав нагоду ближче за будь-кого із обивателів познайомитися із цією справою, і, здається, все це може підштовхнути мене до рішучих дій. Річ у тім, що це я у страшній паніці втік з Інсмута рано вранці 16 липня 1927 року, і саме мої сполошені заклики до властей привернули увагу до згаданих подій». Поки в усіх навостах були плітки з цього приводу, я волів зберігати мовчання. Але тепер, коли справа стала надбанням минулого і більше не викликає зацікавлення з боку громадськості, у мене виникло дивне, нестримне бажання поділитися спогадами про кілька страшних годин у сумнозвісному, сповненому лихих очікувань порту, справжній «обителі смерті» і «блюзнірства». Сама вже ця розповідь допоможе мені віднайти віру в себе та власні можливості і пересвідчитися, що я був аж ніяк не першим, хто піддався нав'язливим, страхітливим галюцинаціям. А ще це допоможе мені зважитися на жахливий крок, на зустріч незнаному. Я ніколи не чув про Інсмут, аж до пори, коли вперше і поки що останнє його побачив. Я святкував повноліття, подорожуючи Новою Англією. Навідував варті уваги пам'ятки, антикварні крамниці, місця, пов'язані з історією нашого роду. Із стародавнього Ньюберіпорта я думав вирушити прямісінько до Аркгема, звідки бере початок рід моєї матері. Свого автомобіля в мене не було, тож я подорожував потягом, попутками чи автобусом, завжди обираючи найдешевший спосіб пересування. У порції мені порадили їхати потягом до самого Арггема, і саме тоді, стоячи біля каси тамтешнього вокзалу і сумніваючись, чи варто купувати такий дорогий квиток, я дізнався про існування Інсмута. Дебелий і вельми здогадливий касир – Судячи з вимови на місцевий, схоже, поспівчував моєму бажанню заощадити і запропонував досить несподіваний варіант, про який ніхто до того мені не розповідав. «Ви могли б сісти на отой старий автобус», – сказав касир, повагавшись. «Хоча він йде не зовсім тим маршрутом, який вам потрібен, через Інсмут. Можливо, ви чули про нього. Не всім це подобається». Водій – чолов'яга з Інсмута Джо Сарджент. І йому рідко щастить набрати тут пасажирів. Та й в Аргімі також. Дивно, що сам автобус і що ходить. Проїзд у ньому досить дешевий, хоча я дуже нечасто бачив більше двох-трьох пасажирів в салоні, та й ті виключено з Інсмута. Відходить він з площі, навпроти аптеки Гемонда, двічі на день. О 10 ранку та о 7 вечора, якщо тільки не змінили розкладу. На вигляд, справжня тарантайка. Втім, я сам ніколи ним не їздив. Ось тоді я вперше почув про загадковий інсмут. Мене могло зацікавити будь-яке містечко, не позначене на мапі або забуте путівниками. А на додачу цікавість підігріла дивна манера касира про нього розповідати. «Місто, яке здатне викликати настільки щиру неприязнь сусідів, міркував я». Мало бути щонайменше незвичайним і цілком заслуговує на увагу з боку мандрівника. І якщо це перед Аркгемом, я там вийду. Словом, я попросив касира розповісти про містечко детальніше. Касир говорив без поспіху, і я вловив у його голосі нотки зверхності. «Інсмут, що ж, це таке собі дивне містечко». Розташоване в гирлі річки Манаксет. Свого часу, до війни 1812-го, могло навіть вважатися справжнім портовим містом. Але за останніх 100 років чи близько того повністю занепало. Залізничного сполучення з ним немає, лінія Бостон Мен там не проходила. А гілку Ізраулі закрили кілька років тому. Порожніх будинків у місті набагато більше, ніж людей, вже не кажучи про бізнес. Живуть з вилову риби та омарів. Закуповуються переважно тут, в Аргімі або в Іпсвічі. Колись там було кілька млинів, але тепер нічого не лишилося. Хіба збереглася одна фабрика із очищення золота, та й та на ладан дихає». Втім, ця фабрика свого часу була процвітаючим бізнесом, а старий Марш, її хазяїн, Либонь був багатшим за Креза. Він сам старий пинівок, майже не виходить з дому. Кажуть, уже в зрілому віці підхопив якусь болячку чи якось скалічився, тож тепер мусить ховатися від людей. Він – онук капітана Обеда Марша, який заснував цей бізнес – його мати наче не тутешня, кажуть, з якихось островів у Південних морях. І коли він 50 років тому одружився на дівчині з Іпсвіча, здійнявся страшенний гвалт. Так завжди буває з інсмутськими, та і з тими, що по сусідству. Всі намагаються приховати, що в їхніх жилах тече бодай краплина інцмутської крові. Але, як на мене, діти і онуки Марша нічим не відрізняються від звичайних людей – Деякі навіть час від часу наїжджають сюди. Хоча, мушу сказати, що найстарших вже давно не бачив. Та й самого Марша теж. Чому всі так не люблять інсмут? Знаєте, юначе, я б вам порадив не надто дослухатися до того, що кажуть люди. Вони тут довго запрягають, але вже як запряжуть, то не спиниш. Про інсмут розказують багато чого, а ще більше перешіптуються». Мабуть, не менш як останніх сто років, мені здається, його не так недолюблюють, як бояться. Їх послухати то просто сміх бере. Є історії про те, як старий капітан Марш водився з дияволом і приносив його бісеняти з пекла до Інсмута, аби вони тут пустили коріння. Або про поклоніння сатанії і страшні жертвоприношення десь біля пристані. Кажуть, те місце знайшли... 1845 року або щось близько того. Але я сам із Пентона, що у штаті Вермонт. І такі балачки ніколи не схвалював. Ви б почули, що розказують місцеві старожили про чорний риф біля узбережжя. Його ще називають рифом диявола. І, як правило, він стричить із води, а якщо занурюється, то не дуже глибоко. Та все одно його не можна назвати островом. Подейкують, що на цьому рифі інколи збирається ціла ватага дияволів. Вилежуються там або швендюють туди-сюди біля печер у верхній його частині. Це здоровецька й грубезна штука, десь так змилю від берега. Бувало, повертаючись додому, моряки робили великий гак, аби тільки близько не підходити до нього. Однак лише ті моряки, що родом не з Інсмута. Вони мали зуб на старого капітана Марша, буцімто через те, що той серед ночі під час відпливу інколи приставав до того рифу. Може, так воно і було, оскільки це вельми цікаве місце, де він міг шукати піратські скарби. А може, щось такий знайшов. Проте люди кажуть, що він там злигався з дияволами. Тож, як на мене, саме через капітана Марша острів має таку лиху славу. Це було ще до великої епідемії 1846 року, коли евакуювали більше половини жителів Інсмута. Тоді ніхто не второпав, звідки взялась та зараза. Скоріше за все з Китаю. Або ще звідки лязь привезли моряки. Загалом вийшла кепська справа. Почалися бунти і усілякі паскудні речі. Хоча за межі міста це й не вихлюпнулося. І після цього... Інсмут лишився в жахливому стані. Люди пішли з міста і назад не повернулися. Зараз лишилось, мабуть, душ 300-400, не більше. Але насправді, як я розумію, люди так поводяться через расову неприязнь. І, мушу зізнатися, я їх не засуджую. Та я сам ненавиджу інсмутських. І ноги моєї ніколи не буде в їхньому місті. Ви самі, мабуть, знаєте... Хоча, судячи з акценту, ви будете й з Заходу, які справи нерідко крутили наші моряки з Нової Англії, у підозрилих портах Африки, Азії та Південних морів, яких чудернацьких людей вони часом привозять із тих місць. Мабуть, чули про чоловіка із Салема, що повернувся додому із дружиною-китаянкою. А ще, може, чули, що біля Кейп-Коду поселилися вихідці із Фіджі. Ну, загалом складається враження, що в Інсмуцьких є щось незвичайне. Це місце завжди було відрізане болотами, річками, а тому важко судити, що у них та як. Але побутує думка, що капітан Марш, коли ще виходив у плавання зі своїми трьома суднами у 20-30-х роках, привіз до думу якихось дикунів. І навіть у наші дні у вигляді тамтешніх є щось дивне. Навіть не знаю, як це сказати точніше, але глянеш на них і аж мурашки по спині. А Ви й самі побачите, глянувши на сержанта, якщо поїдете з ним. У деякого дивні вузькі голови і пласкі носи, а очі такі витрішкуваті, що, здається, ніби вони ніколи не заплющуються. І шкіра у них якась не така, груба і шолодива, а шиї з боків зморщені, наче хто зібгав. І лисіють вони ще замолоду. Старші так і взагалі страховидла. Але зовсім старих я ніколи, здається, і не бачив. Певно, глянувши на себе в дзеркало, вони помирають. Тварини теж їх ненавидять. Коли ще не було машин, вони мали чимало мороки із кіньми. З ними ніхто не хотів мати справу. Ні тут, ні в Аргемі, ні в Іпсвічі – та й вони самі поводились відлюдькувато, коли з'являлися у місті або коли хтось намагався рибалити в їхніх водах. І от що дивно, коли ніде риби немає, у цих в гавані хоч греблюгати. Але хай тільки хто спробує там ловити, його швиденько звідти викорять. Раніше вони їздили залізницею, пішки до Раулі, а далі потягом, відколи ж закрилася гілка, користуються автобусом». Так, він смутіє готель. Джилмен Хаус називається. Але, скажу відверто, заклад паршивенький. Не радив би в ньому зупинятися. Заночуйте краще тут, а завтра поїдете автобусом о 10 ранку. Там о 8 вечора можете сісти на автобус до Аргема. За два роки тому фабричний інспектор зупинявся в Джилмен Хаусі, то потім дуже несхвально відгукувався про нього. Схоже, там збирається вельми дивне товариство, бо він чув голоси в інших номерах, де начебто ніхто не жив, і його від них аж тіпало. Йому тоді здалося, що то була якась іноземна мова, але особливо йому не сподобався один голос, який доволі зрідка озивався. «Якийсь неприродний», – казав інспектор, – «схожий на плямкання». А тому він навіть побоявся роздягнутися і лягти спати, так і просидів цілу ніч». А в дозвіта дреминув звідти. Сказав, що за стіною говорили майже всю ніч. То інспектор, його прізвище Кейсі, мав що розказати. Тамтешні весь час стежили за ним, але й він пильнував. Як йому здалося, фабрика Марша – доволі дивне місце. Вона розташована в старому млині біля нижніх порогів Менаксета. Те, що він розповів, чув я. Бухгалтерський облік вели кепську і взагалі складалося враження, що там не було жодної звітності. Знаєте, просто дивовижа справжня таємниця, де марші боруть золото для очищення. Вони, здається, ніколи багато його не купували, але кілька років тому відправили на суднах величезну партію золотих зливків. Подикували також і про незвичайні іноземні прикраси, що їх моряки та працівники з фабрики інколи потики продавали на сторону і які кілька разів бачили на жінках з роду маршів. Дехто припускав, що старий капітан Обет наторгував золото в тубільних портах, адже він завжди замовляв для своїх заморських подорожей цілі ящики скляного намиста і всілякого дріб'язку. Моряки таке часто обмінюють або продають тубільцям. Інші вважали, та й досі вважають, що він знайшов давню піратську схованку зі скарбами на рифі диявола. Але тут ось що цікаво старшого капітана вже 60 років як нема на світі, з часів громадянської війни звідти не виряджали в плавання жодного, бодай поганенького судна, а марші продовжують скуповувати ці дрібнички, переважно скляні гумові прикраси. Принаймні так кажуть. А може інсмуці полюбляють чіпляти ці бряз на себе і потім витрищатись у зеркало. Одному богу відомо, чи вони взагалі чимось краще за канібалів Південних морів або гвінейських дикунів. Схоже, що епідемія 46-го року забрала кращу кров із цього міста. У всякому разі там тепер живе чимало сумнівних типів. А щодо маршів та інших багатіїв, то вони нічим не кращі за решту. Як я вже казав, на сьогодні там лишилось не більше чотирьох сотень душ. І це попри те, що у них, як вони кажуть, дуже багато порожніх будинків. Як на мене, саме таких у нас на півдні називають білим сміттям. Нечесні, підступні, люблять усе робити тишком-нишком. Наловлять купу риби й омарів, а потім вивозять усе це на вантажівках. Цікаво. Як воно так виходить, що ні в кого немає риби, а в них аж кишить? Ніхто так і не зумів розібратися з цими людьми. Ні шкільні інспектори, ні перепис населення. Ноги стоптують, ганяючись за ними. Та все марно. І скажу вам відверто, заїжджих він смуті не люблять. Чув, там зник не один бізнесмен чи урядник. А ще один потякують, з'їхав з глузду і потрапив у Денверс. Либонь чимось його здорово налякали. На вашому місті я б не їхав туди проти ночі. Сам я ніколи там не був і не маю ані найменшого бажання побувати. Але якщо поїдете в день, немає чого боятися. Хоча місцеві від такої подорожі почали б вас відраджувати. Раз ви полюбляєте сілякі там краєвиди і старожитності, інсмут – саме те, що вам потрібно. Після розмови з касиром я провів частину дня у публічній бібліотеці Ньюберіпорта, шукаючи додаткову інформацію про інсмут. Коли ж я спробував розпитувати місцевих у крамницях, їдальнях, на заправці чи пожежній станції, то виявив, що розговорити їх навіть важче, ніж попереджав касир. А тому вирішив не гаяти часу на спроби подолати їхню інстинктивну потайливість. У них прозирала дивна підозріливість, наче в кожному, хто виявляв підвищений інтерес до Інсмута, було щось погане. У Християнському союзі молоді, де я зупинився, поговорив із адміністратором. Той почав відмовляти їхати до такого непривітного і занедбаного міста. Та й працівники бібліотеки висловлювались переважно десь так само. Словом, зі слів освічених людей – Інсмут постав як зразок виродження у найгірших його проявах. В бібліотеці теж не вдалося нічого знайти про цікаву мені частину історії округу Есекс, крім того, що місто було засноване 1643 року. До революції славилося суднобудуванням. На початку 19 століття процвітало як морський порт. Збереглася лише одна фабрика, що працювала завдяки енергії річки Менаксет. Про епідемію і заворушення 1846 року написано дуже скупо, наче ці події ганьбили увесь округ. Такою ж куцею виявилася інформація про занепад міста у пізніші роки, хоча ця обставина й не піддавалася сумніву. Після громадянської війни вся промисловість була представлена однією лише золотоочисною компанією «Марша», і торгівля золотими зливками була чинена єдиною галузю комерційної діяльності, крім традиційного поширеного тут рибальства. Щоправда, прибуток від нього постійно зменшувався, оскільки великі риболовецькі компанії становили потужну конкуренцію дрібним артілям, продукція яких здешевлювалася. Однак у самій інсмутській гавані риби ніколи не бракувало. Іноземці тут не приживалися. Були навіть добре приховані свідчення про те, що поляки і португальці спробували це зробити, але їх рішуче і дуже жорстко вижили. Найцікавішими були згадки про ювелірні прикраси, якимось чином пов'язані з інсмутом. Ця тема багато кого зацікавила адже повідомлялося про рідкісні екземпляри в музеї Міскатонікського університету в Аркгімі, а також у демонстраційній залі історичного товариства Ньюберіпорта. Фрагментарні описи цих виробів були позбавлені подробиць і не вирізнялися високим стилем. Проте я помітив, у них приховані натяки на якісь дивні обставини – Щось у цих описах було настільки вражаючим і водночас провокативним, що я ніяк не міг викинути їх із голови, і, попри пізній час, вирішив оглянути один із зразків. Великий виріб незвичайної форми, щось на кшталт, якби це звичайно вдалося влаштувати. Бібліотекар написав для мене коротку рекомендаційну записку керівнику товариства, такій собі міс Анні Тілтон, що мешкала неподалік. І після недовгих пояснень ця літня дама люб'язно провела мене до замкненого приміщення, оскільки пора була ще не надто пізня». Колекція безумовно заслуговувала на похвалу, однак моя увага була цілком прикута до незвичайного експоната в кутовій шафі, що сяяв під променями електричного світлення. Не треба було мати надзвичайне відчуття прекрасного, аби мимохідь затамувати подих, побачивши творіння дивної, неземної краси, випліт буйної чужинської фантазії на пурпуровій оксамитовій подушечці». Навіть сьогодні мені важко описати, що саме я побачив, хоча то було щось на зразок тіари, як зазначалося на пояснювальній табличці. Вона була висока спереду, а з боків широка і вигнута, наче призначалася для голови незвичайної, я б навіть сказав чудернецької, ліптичної форми». Була вона, скоріш за все, золотою, хоча дивний світлий відблиск натякав на незвичайний сплав золота і якогось такою ж мірою прекрасного, але невідомого мені металу. Тіара була в чудовому стані, і можна було годинами споглядати загадковий, аж ніяк не традиційний візерунок. Це було поєднання суто геометричного малюнка із морською тематикою – Вирізблений чи відлитий на її поверхні із непідробною майстерністю і талантом справжнього митця. Що довше я дивився, то більше захоплювався, але моє захоплення змішувалося з якоюсь незрозумілою тривогою, причини якої я не міг збагнути. Спочатку мені здалося, що мене так спантеличила саме неземна краса Тіари, Інші твори мистецтва, які мені випало побачити, належали до котрогось із відомих расових або національних стилів. Чи навпаки, кидали виклик усім знаним стилям, спираючись на суто модерністський напрям у мистецтві. Ця ж тіара не належала до жодного з них. Техніка виконання беззаперечно свідчила про філігранну майстерність і зрілість творця – при цьому не була схожа на якусь іншу, східну чи західну, давню або сучасну, і ніяким чином не нагадувала тих експонатів, які мені доводилось бачити серед інших музейних колекцій, ніби творець Тіари був вихідцем з іншої планети. Втім, я доволі скоро зауважив, що моя збентеженість мала й іншу, не менш вагому причину. Вигляд і математичні закономірності фігур, що прикрашали поверхню тіари Візерунки навівали думки про давні таємниці і неосяжні безодні часу і простору, Про безтурботно спокійне полотно океанів Але дивне їх поєднання справляло майже лиховісне враження Були серед цих зображень злостиві гротескні потвори напівриби, напівземноводні, які пробуджували магнетично захопливі і водночас тривожні псевдоспогади, наче вони зверталися до образів із самих глибин клітин і тканин із найдавнішими перевісними функціями. Часом мені навіть здавалося, що кожна рисочка цих бридких рибожаб є довершеною квінтесенцією незбагненного і нелюдського зла. Різко контрастувала із виглядом Тіари історія її появи в музеї. Міс Тілтон описала все коротко і прозаїчно. 1873 року її, як заставу за мізерну суму, лишив у Ломбарді на Стейт-стріт якийсь інсмутський п'яничка-матрос, убитий пізніше під час бійки. Товариство придбало її безпосередньо у власника ломбарду, після чого вона зайняла у музеї місце гідне її неперевершеної краси. Вважалося, що вона походить зі Східної Індії або Індокитаю, хоча така оцінка носила відверто умовний характер. Сама міс Тілтон ретельно проаналізувала всі можливі гіпотези щодо походження Тіари та її появи в Новій Англії і схилялася до думки, що прикраса була частиною екзотичного піратського скарбу, свого часу знайденого старим капітаном Обидом Маршем. Ця думка знайшла своє підтвердження в тому, що одразу після того, як Тіару виставили для огляду, від родини Маршів почали надходити пропозиції продати її за чималі гроші, і вони й до сьогодні не полишають наміру викупити цю коштовність. Але товариство на такі пропозиції незмінно відповідає відмовою. Проводжаючи мене до дверей музею, добра Дама сказала, що теорія про піратське походження статків Марша особливо популярна серед місцевої інтелігенції. Її особисте ставлення до похмурого інсмута, в якому вона, до речі, ніколи не була, полягає у цілковитій зневазі до громадян, Рівень культурного розвитку яких постійно падає. Ще вона повідомила, що чутки про поклоніння городян дояволу частково виправдані, там і зараз існує якийсь культ, що набув поширення, і навіть підім'яв під себе всі традиційні церкви. Називається ця секта, як сказала кураторка музею, езотеричний орден Дагона. Вона є таємним псевдоязичницьким культом, що століття тому потрапив сюди зі Сходу, коли рибний промисел Вінсмуті був на межі зникнення. Таку незвичайну живучість секти в середовищі простих людей жінка схильна пояснювати тим, що з її появою пов'язують відродження рибальства, коли моряки почали повертатися додому з хорошим уловом. Доволі швидко секта посіла у місті домінуюче становище, цілком витіснивши вільних франкмасонів і обравши своєю резиденцією старе приміщення масонської ложі на Нью-Черч-Грін. Для побожної міст Тілтон цього було цілком достатньо, аби сторонитися давнього міста, що стало осередком занепаду і запустіння. Для менеш... Це стало додатковою причиною відвідати його. Доколе моїх інтересів, що охоплювало архітектуру та історію, тепер додався ще й нестримний потяг до вивчення антропології. І я ніяк не міг заснути у тісній кімнаті із нетерпінням, чекаючи світанку. Незадовго до десятої ранку я звалізую в руках Уже чекав на автобус до Інсмута, біля аптеки Гемонда, на старій ринковій площі. Із наближенням потрібного мені часу гультяї потяглися до інших місць, як-от до закладу «Чудовий обід» по інший бік площі. Вочевидь, касир не перебільшував неприязнь місцевих жителів як до Інсмута, так і до його мешканців. За мить я помітив невеликий старезний автобус – брудно-сірого кольору, що продеренчав до State Street, розвернувся, підкотився до узбіччя і зупинився поруч зі мною. Я одразу здогадався, що мені потрібен саме цей автобус, і мій здогад невдовзі підтвердила табличка із напівстертим написом на вітровому склі «Аркгем, Інсмут, Ньюберіпорт». У салоні було тільки троє пасажирів – Смагляві зачухані чоловіки із похмурими обличчями і якийсь юнак. Коли автобус зупинився, вони незграбно вибралися з нього і мовчки, якось скрадливо, рушили по Стейт-стріт. Водій теж вийшов з кабіни, і я спостерігав, як він через площу йшов до аптеки. Вочевидь, щось купити. Мабуть, це і був Джо Сарджент, про якого розповідав касир. Я навіть не встиг іще розглядіти рис його обличчя, як мене затопила хвиля неприязній огиди, незбагненна і нестримна. Раптом видалося цілком природним, що місцеві мешканці уникають їздити автобусом, власником і водієм якого є цей чоловік. І взагалі намагаються якомога рідше відвідувати місця, де живе він та йому подібні». Коли водій вийшов з аптеки, я придивився до нього пильніше, намагаючись зрозуміти причину настільки сильного враження. Він був удорлявий, сутулий, з ростом футів шість, вбраний у благенький синій костюм і потерту сірокепку для гольфу. Виглядав він років на 35, але якщо не придивлятися до тупуватого невиразного обличчя. Дивні глибокі складки на шиї робили його старішим. Він мав вузьку голову, врячкуваті водянисто-блакидні очі, які, здавалося, ніколи не кліпали, плаский ніс, скошений лоб і підборіддя, і на диво розвинені вуха. Верхня товста губа і сіроваті щоки, поцятковані великими порами, не мали майже ніякої рослинності, за винятком ріденьких рудуватих волосин, які кучерявились куцими віхтиками». В окремих же місцях шкіра здавалася напрочуд дивною, шерехатою та облізлою, наче після якоїсь хвороби. Руки були великі, жилаві і сіткою вен незвичайного сіроблакитного відтінку. Пальці ж здавалися непропорційно короткими, порівняно з руками, і наче одразу вростали нігтями у широкій долоні. Поки він повертався до автобуса, я звернув увагу на його незграбну ходу – а ще на надміру великі ступні. Що довше я придивлявся, то більше чудувався, як він знаходить взуття потрібного розміру. На додачу до всього і сам він мав якийсь неохайний вигляд, чим ще більше посилював неприязнь до себе. Очевидь, він працював або мешкав десь неподалік Риболовецьких доків, надто вже характерно від нього тхнуло. Я не міг навздогад сказати, яка саме кров змішалася в його жилах. Недоладність його зовнішності не мала ознак азійського, полінезійського, левантійського або негроїдного походження. І попри це я розумів тепер, чому люди вважали його чужинцем. Хоч як на мене в цьому випадку можна було говорити радше про біологічне виродження, аніж про чужинське коріння». Мені стало прикро, коли з'ясувалося, що інших пасажирів в автобусі не буде. Зовсім не хотілося їхати одному із таким водієм. Однак, коли надійшов час відправлення, я мусив подолати свої сумніви і пройшов за водієм до салону, тиснувши йому однодоларову купюру і буркнувши одне лише слово – інсмут. Він простягнув 40 центів решти і кинув на мене зацікавлений погляд але не мовив ані слова. Я вибрав собі місце подалі від водія, але по той самий бік, де сидів і він. Під час подорожі хотілося бачити узбережжя. Нарешті витхий автобус трепенувся і у хмарах вихлопних газів із гуркотом рушив бруківкою повстарі цегляні будинки «Стейт-стріт». Придивляючись до людей на вулицях, я здалося помітив в них дивне небажання дивитися на автобус, або точніше бажання вдавати, що вони його не бачать. Невдовзі ми повернули ліворуч на Гай-стріт, і дорога стала рівнішою, тож наш автобус жваво котив повз величні садиби ранньої республіканської доби і ще давніші колоніальні фермерські будинки». Далі ми проминули Ловер-Грін і Паркер-Рівер, поки зрештою не поїхали нескінченним одноманітним узбережжям. День був доволі теплим і сонячним, однак піщаний, подекуди порослий осокою і приземкуватими кущами ландшафт, ставав дедалі пустельнішим. Із автобуса я бачив синю воду і піщаний берег острова Плам-Айленд а за якусь хвильку ми наблизилися до берега і опинилися на вузькому путівці, звернувши з головної дороги на Раулі та Іпсвіч. Довколо я не помічав жодних будівель, і з огляду на стан дороги зробив висновок, що рух у цій місцевості не надто жвавий. На невисоких і побитих негодою телеграфних стовпах було натягнуто тільки два дроти, Часом ми проїжджали по дерев'яних грубо збитих мостах через протоки, що утворилися під час припливів. Вони проникали далеко в глиб суші і робили цю місцевість іще більш ізольованою. Подеколи я помічав спорохняві ліпеньки і майже геть зруйновані рештки кам'яного підмурка, що виднівся над ципучими пісками. І це нагадало мені давню історію, про яку я колись читав в одній із хронік. В ній йшлося про те, що свого часу ця місцевість була родючою і густо заселеною. Все змінилося після епідемії 1846 року, і, на думку простолюду, було якось пов'язано з потаємними силами зла – а насправді пояснювалось безглуздим вирубуванням лісів вздовж моря, що позбавило місцевість природного захисту і відкрило шлях для навали пісків, які хвилями накочувалися на берегову лінію. Невдовзі Плам-Айленд зник з виду. Ліворуч відкрився безмежний обшир Атлантичного океану. Визька дорога круто пішла вгору, і я відчув дивний неспокій, поглядаючи на самотній гірський хребет попереду, де поорона річаками дорога зустрічалася з небом. Складалося враження, бо цімто автобус збирався і далі дертися вгору, залишаючи позаду набридлу землю і прагнучи злитися з незвіданою загадкою горішніх вітрів і таємничого неба. Запах моря ставав зловісним. А напружена спина і вузька голова, згорбленого мовчазного водія, ставали дедалі ненависнішими. Глянувши на нього ще раз, я зауважив, що задня частина його голови, як і обличчя, майже гола, і з сірої костробатої шкіри на потилиці стирчить лише кілька жовтуватих жмутків волосся. Нарешті ми дісталися вершини пагорба, і я отримав нагоду окинути поглядом широку долину внизу, де Менаксет зливається з морем на північ від довгої смуги скель, а далі повертає до виступу Кейп-Ен. На далекому, повитому серпанком туманному небокраї я зміг розгледіти далекі обриси Кінгспорт Гет із дивною старовинною будівлею на вершині, про яку складено так багато легенд. Однак на ту мить Уся моя увага була прикута до ближчої панорами, що розкинулася просто піді мною. І я зустрівся віч-навіч із сумнозвісним інсмутом. Це було чимале щільно забудоване місто, втім без видимих ознак життя. Над плетивом чорних димарів не було й націку на дим, а три високі голі дзвіниці – Безживно стовбурчили на тлі морського краєвиду. Верхівка однієї зруйнувалася, а іще нижче, в ній і в сусідній з нею, чорніли круглі отвори, колись там були годинники. Безліч провислих дахів і гострих фронтонів із неспростованою однозначністю засвідчували повний занепад, а мірою того, як ми рухалися дорогою вниз, я міг на власні очі побачити, що в багатьох дахах з'яють чорні провали. Траплялися і великі квадратні будинки в георгіанському стилі із високими дахами, куполами і перильцями на балконах. Як правило, вони стояли подалі від води, а один чи два мали доволі пристойний вигляд. глиб материка тяглася заіржавіла і поросла травою, покинута залізнична колія із телеграфними стовпами без дротів, що стояли оба бічнеї. А ще виднілися ледь помітні залишки старих доріг для кінних екіпажів, по яких можна було потрапити до Раулі та Іпсвіча. Найпомітнішими ознаки занепаду ставали ближче до берега, хоча серед розрухи я й помітив білу вежу цегляної споруди – яка добре збереглась і нагадувала невелику фабрику. Численні відміли недовгої гавані захищав давній кам'яний хвилеріз. Там я почав розрізняти крихітні фігурки рибалок, а на краю гавані було щось подібне до залишків маяка. За хвилерізом утворилася піщана коса. На ній я побачив старі халубки – Пришвартовані плоскодонки і безладно розкидані по берегу верші для омарів. Як мені здалося, глибоко було тільки в одному місці, де річка протікала повсвежу і повертала в південному напрямку, де й впадала в океан біля дальнього краю Хвилеріза. Тут і там виднілися залишки напівзруйнованих причалів. Їх зогнилі помости ледь не торкалися води. Деякі з них, що були південніше, видавалися найзанедбанішими. А іще далі, серед океанського обширу, попри високий приплив, я розглядів чорну видовжену смужку, що ледь виступала із води, в якій вважалося щось лиховісне. І, як я зрозумів, це і був риф диявола. Дивлячись на нього, я відчув, як дивний і майже невловимий потяг до цього місця накладається на відразу до нього. Цей ледь відчутний відгомін нового почуття викликав у мене навіть більшу тривогу, аніж перше враження від міста. Дорогою ми не зустріли жодної живої душі. Лишень старі покинуті фермерські будинки, що відрізнялися один від одного хіба що ступенем руйнації – а згодом я побачив кілька будинків, в яких жили люди. Розбиті вікна завісили якимось дрантям, а в засмічених дворах лежали мушлі і дохла риба. Кілька разів мені на очі потрапляли апатичні на вигляд люди, що порпались у занедбаних городах або збирали на пропахлому рибою пляжі якихось молюсків, а ще грубки брудних дітлахів, із мавп'ячими обличчями, які гралися біля порослих бур'янами ганків своїх осель. Вигляд цих людей справив на мене навіть більш гнітюче враження, аніж найубогіші міські споруди, адже характерні ознаки майже в усіх їхніх обличчях і рухах викликали в мене інстинктивну відразу. Нехай навіть я й не міг одразу розібратися у природі цього почуття». На мить мені здалося, що особливості їхньої зовнішності нагадують мені якусь картинку. Щось подібне я вже бачив і почувався при цьому тоскно і нажахано. Проте ці псевдоспогади досить швидко зникли. Щойно автобус спустився до міста. На тлі неприродного спокою і тиші я почув невтишимий звук водоспаду. Похилені нефарбовані будинки обабіч дороги стояли щільніше і скидалися на міські більше, ніж бачені раніше. Міський краєвид обмежувався однією вулицею, і лише де-не-де я помічав залишки мощених кругляком і обморованих колись цеглою хідників. Усі споруди були очевидно покинуті, а в кількох місцях між ними – Взяли величезні прогалини, і тільки залишки димарів та підвалів підказували, що на місці руїн колись стояли будинки. І над усім цим витав нудотний, просто нестерпний сморід гнилої риби. Незабаром з'явилися перші роздоріжжя і перехрестя. Ті, що відгалужувались ліворуч, вели до моря до немощених доріг і запустіння. А правобічні прямували туди, де ще були помітні залишки колишнього достатку. Я поки що не бачив людей на вулицях, хоча де-неде вже траплялися ознаки життя. То тут, то там фіранки на вікнах, припарковане, пошарпане авто біля хідника. Самі хідники тут були помітно у кращому стані, і попри поважний вік будинків, переважно дерев'яні і цигляні споруди початку XIX століття. Складалося враження, що вони цілком придатні для життя. Як шанувальник старожитностей, я дуже швидко майже забув і про огидний запах, і про відразу до цього лиховісного місця, і з наростаючим зацікавленням вишукував пишноти занедбаного прибульця із минулого. Проте, іще не діставшись місця призначення, я знову був прикро і навіть болюче вражений. Автобус викотився на своєрідну площу серед міста. З двох її боків стояли церкви, а просто у центрі виднілися залишки клумби. Праворуч я побачив велику будівлю із колонами. Її колись біла штукатурка стала сіро-землистого кольору і почала обсипатися, а вивіска на фронтоні... Золотисті літери на чорному тлі вицвіла настільки, що я заледве зміг розібрати езотеричний орден Дагона. Так ось де колись була колишня масонська ложа, а зараз звив гніздо язичницький культ. Поки я вчитувався у напівстерті літери напису, мою увагу несподівано привернув на і хрипкуватий звук дзвона – із церкви навпроти. Я миттю повернув голову, щоб глянути у вікно з мого боку автобуса. Звук ішов від проземкуватої кам'яної церкви, зведеної, судячи з вигляду, набагато пізніше за навколишні будинки, нековирної подоби готичних соборів із непропорційно високим цокольним поверхом і віконницями на вікнах. Хоча стрілок на годиннику з мого боку будівлі не було, я знав, що грубі удари сповіщали про 11 годину. Потім раптово всі думки про час стерлися з моєї свідомості. Їх витіснили повні невимовного жаху, яскраві образи. І сталося це раніше, ніж я встиг зрозуміти, що ж трапилось. Розчахнуті двері церкви Відкривали чорний прямокутник внутрішнього приміщення, і поки я вдивлявся у цю чорну ту, щось її перетнуло, а може, мені лише здалося. Розум обпекло усвідомлення якогось жаху, який здавався ще страшнішим через те, що, ретельно все проаналізувавши і зваживши, нічого жахливого я в ньому не знайшов. Це була жива істота. Перша жива істота, не рахуючи водія, відколи ми в'їхали до центральної частини міста. І якби я був менш знервований, можливо, нічого страшного б мені і не привиділося. За якусь хвильку я з'ясував, що то був пастор, хоча й в досить незвичному одязі. В очевидь запровадженому – коли Орден Дагона оновив ритуали місцевих церков. Річ, яка одразу привернула мою увагу і викликала напад тваринного страху, була високою тіарою на його голові. Точною копією тієї, яку показувала мені міс Тілтон минулого вечора. Ця ж, розбурхуючи мою уяву, Надавала млявому обличчю і всі незграбні зовнішності суб'єкта в рясі огидного і лиховісного виразу. Скоро я зрозумів, що в цьому разі нема сенсу говорити про вплив якихось моторошних псевдоспогадів, хіба ж дивно, що загадковий місцевий культ взяв за один із символів унікальний головний убір. І з якихось причин добре знайомий усій громаді, скажімо, як частина знайденого скарбу. Аж ось на хідниках з'явилися моложаві на вигляд, однак худі і відразливі чоловіки, які чекували хто поодинці, а хто по двоє троє. Подекуди на нижніх поверхах напівзруйнованих будинків були маленькі крамнички із припорошеними пилюкою вивісками. А ще я розглядив кілька припаркованих біля хідників вантажівок. Наш автобус поторохкотів далі, і з кожною наступною миттю шум водоспаду ставав гучнішим, аж поки я нарешті побачив попереду доволі глибоку річкову протоку і широкий місток із металевими поручнями, за якими відкривалася простора площа. Коли ми проїжджали через міст, я крутив головою на всі боки. Кілька фабричних будівель стояло на краю порослого травою урвища, подекуди, ледь не сповзаючи його схилом. Далеко внизу вирували водоспади. Два каскади пінилися вище за течією, праворуч, а нижче – ліворуч. Принаймні, ще один. Шум в цьому місті був просто оглушливий. Далі... Ми перебралися на протилежний берег річки, в'їхали на півкружя площі і зупинилися перед високою і з куполом і залишками жовтої фарби на фасаді будівлею. Напівстерта вивіска повідомляла, що це і є Джилмен Хаус. Я з полегшенням вийшов з автобуса і одразу пішов до пошарпаного готелю занести валізу. Там я побачив лише одну людину. Досить літнього чоловіка без жодних ознак того, що я вже почав називати інсмутським виглядом. Я вирішив поки що не розпитувати його про речі, що так мене тривожили, пам'ятаючи, які події відбувалися саме в цьому готелі. Натомість я вийшов на площу і оцінюючим поглядом окинув краєвид. По один бік брукованої каменем площі тяглася рівна смуга річки, по іншій – Півколо пологих дахів нацеляними будинками, збудованими приблизно у 1800-ті роки, від яких на Південний Схід, Південь і Південний Захід розходилися променями вулиці. Ліхтарів на стовпах було мало, всі, напевно, зі слабенькими лампами розжарювання, але я тим не переймався, бо мав намір покинути це місто іще до настання темряви. Хай навіть ніч обіцяла бути місячною і світлою. Навколишні будинки були в непоганому стані, в десятку з них працювали якісь заклади. В одному розташовувалася бакалійна крамниця першої національної мережі, в інших – поганенький ресторанчик, аптека, контора з оптовою торгівлі рибою. А у найдальшому кінці площі, ще у східному напрямку, поблизу річки – Офіс єдиного на все місто промислового підприємства – компанії «Марша». Я помітив з десяток людей і чотири або п'ять припаркованих на площі легкових та вантажних автомобілів. Без зайвих пояснень зрозуміло, що саме тут – центр ділового і громадського життя Інсмута. У східному напрямку окова була синя гладінь гавані – проти якої височіли руїни колись величних і пригарних георегіанських дзвіниць. Біля самої води, на протилежному березі річки, я побачив білу вежу. Вона увінчувала те, що мало бути фабрикою марша. Із якоїсь причини я вирішив розпочати знайомство з містом із бакалійної крамниці, працівники якої, як мені здалося, не були корінними інсмутцями. В ній я застав хлопця років сімнадцяти і не без задоволення помітив, що той доволі тямущий і привітний, що обіцяло мені отримання потрібної інформації. Швидко з'ясувалося, що хлопець і сам охочий до балачок, а тому досить швидко я дізнався, що йому усто гидли і постійний рибний сморід і відлюдькуваті городяни, а розмова із новою людиною давала йому справжню насолоду. Юнак був родом із Арггема, а тут мешкав разом із родиною із Іпсвіча. Але тільки нов випадала вільна година, він одразу ж тікав додому. Рідним не дуже до вподоби його робота в Інсмуті, але керівництво компанії, якій належить ця крамниця, вирішило направити його сюди, а втрачати посаду йому зовсім не хотілося. За його словами, в немає ні публічної бібліотеки, ні торгової палати, але я і сам зможу оглянути місто. Вулиця, якою я дістався до цієї площі, називалася Федерал-стріт. На захід від неї лежали гарні старовинні житлові квартали – Брод, Вашингтон, Лафаєт і Адам-стріт. А на схід, ближче до берега, копчилися халупи. Саме серед цих халуп на Мейн-стріт – «Я натрапив на старовинні георгіанські церкви, але парафіяни їх уже давно покинули». Як він сказав, у цих кварталах було б добре не привертати до себе увагу, особливо на північ від річки, бо люди там непривітні і налаштовані вороже. Саме в тому районі і зникло кілька подорожніх. Певні райони міста вважалися мало незабороненими, у чому він переконався дорогою ціною – Наприклад, не варто довго вештатися поблизу фабрики Марша біля діючих церков, а ще біля будинку із колонами на Нью-Чорч-Грін, що належить ордену Дагона. Церкви доволі химерні, загально визнані конфесії їх зреклися, і вони мають вкрай дивні обряди та ритуальне вбрання. Їхні вірування побудовані на єресі й таємних обрядах, які будь то сприяють чудодійному перетворенню і ведуть до своєрідного тілесного безсмертя на цім світі. Духовний пастер юнака доктор Уолес із методицької церкви в Есбері, округ Аркгем, настійливо відраджував його ходити до будь-якої з інсмутських церков. Що ж до місцевих жителів, то він і сам нічого путнього про них сказати не може. Вони дуже потайливі і відлюдькуваті, немов звірі в норах, і навряд чи хтось знає напевне, як вони проводять час, коли не зайняті своєю безглуздою риболовлею. Судячи з кількості випитого контрабандного піла, вони цілісінький день валяються п'яні, як чіп, Складається враження, що їх пов'язують свої рідні братерські стосунки, певне взаєморозуміння. Єднає зневага і ненависть до навколишнього світу, наче їм доступні якісь інші, набагато кращі світи. Їхня зовнішність, особливо ці рідкісні очі, які ніхто ніколи не бачив заплющеними, була.